Johanna Schneider och Kristoffer Sörstjärna så jävla Bissi har inte stängt av sina telefoner. Ja. <laughs> men vem, vem var det som ringde? Någon snygg kille. Det var en, det var en snygg kille, Anton Kristiansson. Ja. Oh, var sjukt, mm -hmm. för vi ska lyssna på hans musik idag. Aha, okej. Okay. Känner Juk du vilken radiogrej jag gjorde där? Ja, <laughs> absolut. Ni har ju uh, ni har känt med några ganska länge, eller hur? Ja. Det känns som att ni var där pågat. Ja, men vi började, eller när vi båda flyttade till Stockholm så lärde vi känna varandra ganska fort.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 Ja. Alltså, var det typ... jo det var nog ja, det med även. Ja, tror du. Alltså vi typ rullade ihop fisset tillsammans sen kväll och så blev det bra kompisar. Nu har ni levt tillsammans? Mm. Var andra levt tillsammans kan man säga. Berätta om båda. Ja, vi har eh, under vad är det, fem år med ett romantiskt slut här i december. <laughs> drivit Goldenbäst tillsammans. Ja, och då romantiskt. Nej, men så, så bra som så,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 När ni är tvungna att förklara det varje gång <snittet> ja, ja, <skratt> Det var skit bra Tills man blir tvungen att läsa upp sin e-mail I telefon ja, då, då vet man att det är ett bra. Och då är det alltså <skratt> r e, <-c. skratt> <R> -e <-c. skratt> Okej, okay. vi kommer få höra Som ni hintar om, lite wreck tracks. Liksom, tracks Och lite sånt som ni gillar själva också Eller hur? Mm. Ja, ja. Uh, vi så såklart med mina godbitar <skratt> mm. <skratt> Till exempel den här <skratt> Fina, fina Prince-hyllningen Som <skratt> Elper gjorde och Margarit i don't really consider myself a superstar. I live in a small town, and I always will, because I can walk around, and that's all I want to be, and that's all I ever tried to be. I didn't know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 Gör det, Jag ähm, rappar i mycket. Man får sjunga med. Det är meningen. Världens tystaste MC. Hej då. He he vilken eh, sommardänge. Sommar det mm. är alla fett. Han har liksom, gjort någonting som han inte brukar göra. Typ. Mm. Hur skulle du beskriva den här låten? Um, Swisha mig on fleek bubbel.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 lägger uh, R&B så mysigt eller hur ja. så fint all alltså, den här är så jävla bra jag uh, li liknade hert eller lyssnat på uh, nej men hur kan ni ha liksom, inte gjort det? Nej mm. äh, det är slarv jag har, har... Oj, oj, oj. här kommer Jakob Kandin med med bubbel wii chatta till Jakob alltså men ändå veckans stora händelse i liksom, albumsläpps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 topkvalitet kvalitet för vad löfer Det är sådana som det nice jag kan dö för Stilen är Stilen är Stilen är lös som Maracas Träns mycket för vad med det skiten du gör Kan ju inte vara menad för andra Bara andra. Och sagt vi ska alla di De orden du sa det var inget jag ville bli Missat tippen nu hinner vi alla gå lösa Någon släng massa pilleri Det inte den skiten jag är på Men ibland vi kan släppa loss Svart chippen jacka med kappan Jag har sagt till dig ingen är som måste snurra runt Men skiten jag döfer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 det finns inte en som kan ta mig, no Kompis tillbaks på din klockline, yo Mer än en bro som vill kosta en kiske En flickskick till klick och gå loss Mitt i pricket, kom och sikta med oss Kompis driftig bror, inget fiktivt allt här på riktigt Kom, skifta med oss med en taskig 2016 bak från Lallskick, laddat som vi har kontakt i Måndag till fredag, du finner mig aldrig Sen hittar mig, fyra mitt V1 på jacky Vinsten är, vinsten är, vinsten är saftig Kompis har kommit en bit ifrån krasning Flera i er allt och pnegar fantastiskt Dör för att avsluta planen så taktiskt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 någon telefon eller. Så 4671462. Alltså vad hittar på nu med? Uh. Testa ju det numret. Men också är det inte väldigt bra så, grimy känsla i det här. Jo. Tänkte jag på. Det var också länge sedan man hörde något på svenska som var så som kändes så brittiskt, Vi får gå och kolla Kane ikväll. Just det ska ni göra. Ja, ja. Var det det? På kägelbanan. Mm. nice. Det är nära hem. Alltså Alla är Skateboys där, <laughs> nu vet ni var de <laughs> <laughs> <Anna> bor också. <laughs> som en kontakt av oss. Det är som när du var med på, i det här veckans singel <laughs> Nu måste vi lägga av. Nu måste bli skarp nu. det här? det här? Du har snart. Det blev det. Det blev det. Så är, är så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 Inte, du lärde mig här i, när vi lyssnade på låten att, att rapsiden kallas för Boppin. men jag vet inte om det här räknas till Boppin, men det kändes ganska lite. Ja, det, det känns väldigt Det är lite det här. Det är liksom rappen. bara pågår man, och studsar liksom. Ja. Äh, sjukt och... bra. Det Du får ha skickat med så. Ja. Ja, men var ni det. Eller Vi får på. se. Vi får se. Ah, vi kan <laughs> Vi får se om som får så Jag ska gå in och lyssna på efteråt. Hallå, vi har kommit fram till det sista låtval. Vad blir det?